Den brittiska regeringen skakades plötsligt ikväll av en tämligen enastående skandal då försvarsministern John Profumo på egen begäran avgick. Sen han erkänt att han i en personlig förklaring i underhuset den 22 mars farit med osanning och därmed vilselett både parlamentet, regeringen, sina rådgivare och sin familj. Bo Gärborg i dagens eko. Och det här är skandalernas skandal. Men vad har Profumo egentligen gjort? Jo, han har haft en förbindelse med den lyxprostituerade Christine Keeler, som samtidigt umgicks med den biträdande sovjetiska marina i London, underrättelseofficeren Yevgeny Ivanov. Och inte nog med att Profumo kan ha yppat militära hemligheter under heta kärlekstunder med kvinnan som har sovjetkontakter. Han har också ljugit om saken för det brittiska underhuset, bara att avgå alltså. I nätet fastnar samtidigt Christine Killers Hallik, den ökände societetsmålaren Steven Ward. Det är han som lagt beslag på Killers pengar, Alf Martin. Det har talats mycket om Christine Killers enorma inkomster, men det ser ut som om nettot blivit mycket ringa. Hon var oftast i skuld, och för det mesta tycks hon haft skratt med kontanter. En gång när hon tjänat några hundra kronor gav hon Ward hälften. Vid ett annat tillfälle fick hon lite pengar som present till sin mamma och hon skickade snällt pengarna hem. Givaren var dåvarande krigsministern Profumo.